Muito bom dia. Temos do outro lado da linha Rui Dias, gerente da era imobiliária de Oliveira do Hospital e Tabo. Esta semana, este início do mês de abril, que certamente é importante para esta um, agência imobiliária aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, mas também agora que chega ao Conselho vizinho de Tábua A esta altura pergunto um, no que é que levou a abertura de um novo espaço. Olá, bom dia. O a necessidade que nós detectámos de termos um espaço físico que permitisse aos clientes uh, verem-nos, estarem connosco de uma forma mais prática e mais próxima. Este espaço vem então complementar um espaço uh, que já havia em Oliveira do Hospital? Sim, sim, sim. Uh, no fundo é um ponto de venda que nós temos uh, em Dabo. Não é uma nova agência, digamos que é uma extensão da, de Oliveira do Hospital. Nós para a ERA temos o exclusivo do território de Oliveira do Hospital em Tábua e, e, como lhe disse há pouco, fazia todo sentido para nós termos uh, uma loja física aqui em Tábua porque não é fácil andarmos a pedir aos clientes para irem de um lado para o outro, não é? De forma que chegamos à conclusão que teríamos que abrir aqui uma loja e foi isso que fizemos agora no dia 5, ontem, uh, em que fizemos uh, a abertura oficial da loja. Isto significa que há então muita oferta no Conselho de Tábua. É sim, todos os conceitos têm determinado número de transações e obviamente que isto é visto e, e analisado e para nós faz sentido termos, termos aberto aqui a loja porque há um número de transações que justificam precisamente a abertura dessa loja e o mercado é, é dinâmico, costuma-se dizer que quem está é que acaba por trabalhar e, e nós estando aqui temos a oportunidade de também de fazer negócios com os nossos clientes, tínhamos clientes da zona de tábua Temos protocolos com os bancos também para podermos fazer crédito, portanto fazia todo o sentido virmos para cá. E neste momento de, de abertura, de início deste novo projeto, assim podemos dizer, com quantos imóveis é que conta este espaço em tábua? Olha, nós abrimos o, a agência com cerca de 60 imóveis rústicos, urbanos, apartamentos, moradias, no valor global são cerca de 60. Temos uma equipe completa, temos quatro comerciais que fazem a território de todo o Tábua, temos um portador na loja e temos um diretor comercial. A nossa loja fica aqui no centro da vila, entre entre na, na, na principal rede de área, digamos assim, na principal rua de, de Tábua, tem uma boa montra, tem uma exposição espetacular, portanto estamos num no sítio de cinco estrelas. As expectativas estão elevadas para este novo passo? Claro, as expectativas são elevadas, quando, quando se inicia o um negócio as expectativas são sempre elevadas, e embora nós venhamos de um período que não foi fácil, porque tivemos durante dois meses fechados, não é, e atravessamos ainda um período de confinamento, uh, o facto é que os negócios têm que continuar a existir, não é, e nós estamos convencidos de que estando presentes e conseguindo mostrar aos clientes os imóveis que temos, vamos acabar por conseguir fazer do contratos e vamos acabar por conseguir engarear imóveis, portanto uh, temos que ir fazendo o nosso papel também, que é trabalhar, não é?